Salmul 235 de iubire către Doamna îngerilor pentru înfiere. Aleluia, Doamna îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat să ne bucurăm de vederea Ta ca îngerii care toate le vestesc. Aleluia, Doamna îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat puterea arhangelor care toate le păzesc. Aleluia, Doamna îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat sfânta râvnă a îngerilor începătorilor care tot văzduhul îl cârmâiesc. Aleluia, Doamna Îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat să trăim tăria îngerilor puterilor care în fricoșata putere o dobândesc. Aleluia, Doamna Îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat iscusința îngerilor stăpânirilor care peste neamuri și oameni stăpânesc. Aleluia, Doamna Îngerilor, te lăudăm, fiindcă ne-ai dat trăirea îngerilor domnilor, care peste orice împărăție domnesc. Aleluia, Doamna, Înger, te răudăm, fiindcă ne-ai dat să fim cinstiți ca îngerii scaunilor care te primesc și te odihnesc. Aleluia, Doamna, Înger, te răudăm, fiindcă ne-ai dat să fim înțelepți ca heruvimii, cei care pe Domnul îl poartă și tainele le cunosc. Aleluia, Doamna, Înger, te laudăm fiindcă ne-ai dat să fim fierbinți ca serafimii care ard de iubire și pe tine te cinstesc. Aleluia, Doamna Îngerilor te laudăm, fiindcă pe capetele noastre, cu unile darurilor Fiului Tău cel iubit, ne-ai dăruit ca toate și si ca tuturor celor ce te iubesc.